Hej på dig Danny. Hej på dig Thomas Hur uh, står du till med uh, den mentala hälsan? Är du, uh, <laughs> du uppe eller nere? Ja, jo då, jag är uppåt. det Både pigg och glad får jag säga <laughs> hur, hur står du själv till med stabiliteten eller instabiliteten? Ja, jag har ju inte blivit värre Hoppas jag <laughs> Det är alltid positivt <laughs> Du behöver inte gå, gå framåt Nej, bara stå står still. Ja, så länge man inte går bak och stå still jättebra. Ja, jag menar, vi är väl alla mer eller mindre små galna egentligen. Ja, jo, jo, visst. Någonting har vi ju ändå i oss som, ja, som kan säkert betraktas som en liten galenskap. Alltså jag, jag hörde att begreppet normal mm. är egentligen ett, ett ganska dumt sådant. Därför det antyder att det finns någon slags... Ja, Mental struktur som är optimal. Mm. Men så, så funkar det ju inte. Utan vi är ju summan av alla våra nervosor och trauman och upplevelser och allt. Ja, det är en stor röra där. Nej, vi, vi är. Här i Norrland så är vi ju helt enkelt lagom stabila. <laughs> Jaha, så, så du antyder ju här då att, att vi här nere är olagom eller lite, lite instabila kanske. Jag ni är lagom instabila. Lagom crazy. Lagom är bäst. Lagom är alltid bäst. Ja. <laughs> Men äm, ett gäng där lagom inte alls är normen, det är, ju, det är ju de som vi har tittat på till idag. Ja, eller hur? Nej, där, där har vi några riktiga, vad som man kallar dem för... Profiler. Ja, jo. Oj, det var ett bra ord, ja. Mm, mm. Unika människor. Ja, verkligen. Alltså, i synnerhet ändå. Men, men det finns fler, det gör det. Men det är väl just det som är grejen här. Att hela den här uh, filmen som vi har tittat på, där pekas det att det är en som är uh, den stora galenpannan. Mm. Men uh, när man verkligen tittar närmare på alla de andra så... Uh, kan man faktiskt undra, Men, varför tror du att du är så normal? Ja, visst. De vill väl leva normala liv i alla fall. Mm. De övriga också. Men sen, omständigheter, saker som inträffar i livet och så vidare. Mm. Det är sånt som lätt gör att man kan bli lite galen av sig. Mm, minst sagt. Så vad är det vi har tittat på till idag? Vi har sett Livet från den ljusa sidan eller As Good As It Gets som den heter också. Från 1997 som är regisserad av James L. Brooks. En... Mm. Riktigt speciell film, måste jag säga. Mm. Jag har lite svårt ibland att faktiskt ta till mig att, att den här är som romantisk komedi. Ja, eller hur? Jo, visst. <laughs> Jag eh, skulle nog snarare säga att det är ett komiskt drama eller någonting ja. sådant. Mm. Mm. Eh, med med kär, lite kärlek inslängt, men... Mm. Romantisk komedin, ja. <laughs> Nej, den kanske bara blev stämplad som en sån För att det är ju ändå 90-tal. Det var ju rätt mycket tycker jag, romantiska komedier överlag på 90-talet. Mm. Um, och det var väl en genre som säkert gick rätt bra. Så att det kanske var lite där. det därför man försökte sälja dem som en sådan också. Kan vara. <laughs> Men uh, jo, den här knockar väl om kullen ganska ordentligt i sin handling tycker jag. Ja, det, det är ju en... Um... En helt otrolig historia med ännu ja. otroligare karaktärer. Men, <laughs> men vi kommer ju dit, vi, vi kanske först ska fokusera på vad handlar livet från den ljusa sidan om? Jo, filmen handlar om Melvin Udall som är en man av strikta vardagsrutiner. Varje morgon går han till samma café för att äta samma frukost som levereras av samma servitris och väl hemma igen låser han dörren om sig flera gånger om vart annat samt tänder och släcker lampan ett visst antal gånger i taket. Precis som han är van vid hur det ska vara. De här märkliga rutinerna i kombination med Melvins bedrövliga sociala färdigheter och ilska attityd gör att folk överlag har svårt för att vistas i hans närhet men det är ändå inget som bekommer honom då han helst sitter för sig själv i sin lägenhet och skriver storsäljande bok efter bok. Ironiskt nog är alla dessutom kärleksromaner. Men så en dag rubbas plötsligt Melvins välplanerade vardag av ett inbrott hos grannen Simon vilket slutar med hur Melvin tvingas sitta hundvakt åt den nu sjukhusinlagde Simon. Som om detta inte räckte för att rubba hans dagliga rytm visade sig dessutom ett par dagar senare att Carol, servitrisen på kaféet, inte finns på plats för att servera honom som han är van vid. Och för en så excentrisk man som Melvin innebär detta stora problem då han vägrar låta någon annan i personalen ta hans beställning. Istället söker han upp Carol i sitt hus för att ta reda på varför hon har stannat hemma. Och de här händelserna blir starten på en snurrande spiral av händelser som kommer att ändra Melvins tillvaro permanent. Något han inte är helt förtjust i, minst sagt. Ja, det här är ju verkligen en historia med eh, tre separata livsöden som helt mm. plötsligt vävs samman mm. Och vilka livsöden de här ser än också Som jag sagt, alla lite extrema Vi har ju Melvin som verkligen står utom med, med sina som sagt, strikta vardagsrutiner Men egentligen så finns det fler som är tossiga Ja men alltså Servitrisen Carol har ju En hel del um, Lite udda bekymmer om vi säger mm. så Som inte mm. syns Lika uppenbart utan det, det dyker ju upp ju mer vi lära känna henne ja, Och visst. Simon har ju Alla sina Trauman och problem mm, mm. För ja, vi kan ju säga det direkt här att Simon är ju homosexuell och konstnär mm. Och lever ju ett helt annat liv Än vad då både Carol och Melvin gör mm, visst. Och eh, vi får ju tidigt se Att Melvin har en hel del Sarkastiska åsikter <laughs> om eh, Simons eh, livsstil Ja, jo. <laughs> Verkligen, ja. Han, han gillar inte riktigt varken hans yrke eller som hans livs, ja, livsstil, som du säger, han sätt att leva. <laughs> Jag får aldrig känslan om egentligen att han har något problem att Simon är homosexuell. Han har bara en hel del fördomar om vad det mm. innebär. <laughs> ja, visst, precis. No. När han tycker att han ska hålla sig in i sin lägenhet och trippa runt där in i lägenheten och hålla sina fester med sina liksom homosexuella kompisar, kompisar ja visst fint uppklädda. Ja, alltså bara inledningen av den här filmen är ju väldigt, väldigt, väldigt rolig. Den, om man inte har sett den förr så kan man ju kanske uppfatta det väldigt mörkt, mm. för man ser ju Melvin står och uh, håller upp i hissen och försöker locka in Simons hund uh, i hissen för att han ska släppa ut den på gatan. Ja. Därför den här lilla hunden har uh, då en tendens att, uh, att pinka lite här och där. <laughs> ja, det är inte potttränad. Nej, och um, det är ju inte ordningsfreak som uh, <laughs> oh, Melvin nej, nej. Är inte särskilt förtjust i. Nej. Och det ena leder till det andra Och han blir så frustrerad Att han slänger ner hunden I det här sopnade Eller han glider ner för det är lite sluttat ja, Ska jag kanske påpekas ja, och, mm. mm. och, och så dyker ju Simon upp Och säger, Åh, har du sett Vardell min, min hund? Vem då? Vilken hund? Ja, så den där lilla hunden Nej, den har inte jag sett Ja Ja, oh, det är ju jättemörkt. Men, men den kommer tillbaka och den är ju helt um, oskad. Mm, mm. Ja, alltså överlag så känns det väl som att man kan verkligen missuppfatta eller hur jag skulle säga det, just vem Melvin är som karaktär när man bara kastas in i hur han beter sig utan att man har någon egentligen större koll på. Att han har ju ändå vissa problem, som sagt, de här strikta vardagsrutinerna som man har, det är ju mera tvångstankar verkligen. Mm. Och innan man verkligen förstår det, vilket tar inte så med lång tid, för man förstår ju att man så här beter sig inte en, inom citationstecken, då, normal människa. Men innan man förstår det, då, då kan det ju verkligen kännas som att, men herregud, vad är det här för människa? Egentligen speciellt när han gör en sån sak som att slänga ner en hund i för ett, ett sopnedkast, även om som sagt hunden inte tar skada utan glider ju hela vägen. Mm. Men det är, det är lite chockartad början tycker jag. Det, det Kanske kan vara svårt att komma in i historien och förstå vad det är som händer om man då ser filmen första gången. Och mm. sen när man ser den igen nu i en repris som det ändå är för både dig och mig, då vet man ju vad Melvin är för karaktär, vad han har för problem som han typ brottas med. Mm. Så då blir det ju som en annan, en annan femma, man har lite mera förståelse så att säga för honom. Alltså det, vi kanske ska ta en liten stund här att, att faktiskt bara fundera över ett par saker. Mm. jag har ett par medlemmar i min nära släkt och familj som arbetar med barn och då även barn med diagnoser mm. och man inser ju fort ju mer man får veta om ja, människor överlag som har då vissa ja, diagnoser eller tvångstankar att mm. alla sociala regler åker ju ut genom dörren därför att det funkar inte ja. och det är inte för att Människan i fråga är elak eller dum eller destruktiv eller något sådant. Utan det är bara det att det är ju någonting som vi får lära oss. Och vissa funkar det helt enkelt inte med. Jag menar, jag är ingen expert på något av det här. Jag, jag tar inte alls den rollen. Men det är intressant att ha lite sånt i åtanke och så se den här filmen. För jag tycker ändå de har porträtterat någon med... Ja, jag vet inte exakt vad de har varit ute efter för äm, eventuella diagnoser på, på honom. Men allra mm. minst har han ju enorma tvångstankar. Mm. Mm. Visst. Jag tycker ändå att de har gjort det smakfullt på så sätt att han, han framstår aldrig som en clown. Nej, Och de gör Visst. inte när utav att vara... Ja utsatt för tvångstankar mm. utan de gör när egentligen av hur det här kan krocka med verkligheten och ja, vardagen. Mm. Och vad som händer när folk inte har både förståelse eller mm. tålamodet att mm. acceptera ett, ett annorlunda beteende för vi, mm. vi är vana av en viss sorts beteende och förväntar mm. oss det beteendet mm. av vår omvärld och människor mm. i den när det då dyker upp någon som av olika anledningar då inte kan spela efter samma regler så blir stämningen väldigt dålig. <laughs> <laughs> Jag jo. menar hur snäll och fin den här personen än är som då inte spelar efter samma regler så så blir det ändå väldigt olustigt. <laughs> ja, visst. Jo, det där det känner man ju som igen. Det är som du säger att man, man förväntar sig väl lite grann att alla alla lever och agerar efter en viss mall. Och när det då kommer någon som bryter det här mönstret. Så då så kan det, det kan, det blir som lite olustigt på något vis. Eller det, mm. man känner sig inte bekväm i situationen. Mm. Sen är ju Melvin, som sagt, han har ju ganska dåliga sociala kompetenser också. Så att det, det gör ju inte saken bättre. Det var väl, det var väl en sak om han om han måste låsa då sin dörr ett visst antal gånger eller att han håller på att tända och släcka en lampa flera gånger efter varandra innan han är nöjd liksom med, med att nu är det bra nu är den här lilla ritualen jag har över mm. och han går vidare och det liksom är ingenting konstigt men, men sen har vi ju hans sätt att bemöta människor också och det gör ju inte saken bättre då annars tror jag nog att folk skulle ha haft bättre förståelse för att han till exempel tar med sig sina plastbestick till, till det här kaféet för att han inte vill äta bestick som man inte är säker på hur pass rena de är. Mm. Det är väl en sak men, men när han sen snäser åt alla han träffar och fäller sarkastiska kommentarer och sådär då, då är det ju väldigt svårt att tycka om honom av den anledningen. Mm. Ja, vi ser ju honom på toaletten när han öppnar en ny tvål varje gång han ska tvätta händerna och ja, skållhett vatten och mm. då missar han någonting så får han börja om från början igen mm. och så vidare. Det är ju ganska extremt. Men om vi ska göra en jämförelse. Har du sett tv-serien Monk? Nej, det har jag inte. Det är en väldigt intressant deckarserie. Jag är ju egentligen rätt så trött på däckare. Just därför att det är same same hela tiden. Mm. Tycker jag. Men då har vi en serie som heter Monk. Där det är en man som är före detta polis som numera är detektivkonsult till en lokal som polisstyrka. Ja. Och han är då, jag vill ändå säga hyperintelligent och ser mönster och kan lista ut saker mycket bättre än de flesta andra. Han har en verklig talang. Mm. Men hans brist är då att han har extrema tvångstankar och mm. eh, har då eh, i likhet med Melvin en hel del beteenden som han inte kan bryta han måste göra vissa saker för att eh, han ska fungera och eh, han står inte ut om, om det står ett glas på bordet utan underlägg och oh. eh, mm. Mm. Kan inte gå på toaletten utan att han ska städa hela toaletten och sådär. Så, så egentligen handlar Monk inte om historien i sig utan det är hans kamp mot vardagen. Ja, just det. Ja, men det förstår jag. Då, då blir det ju väldigt intressant ändå mm. utan att de som sagt på något sätt för hela grejen med tvångstankar mm. utan det blir som sagt bara ett, ett litet halvroligt inslag utan att det på något sätt är sådär, ha ha man skrattar åt honom utan... Jo, det är klart att man skrattar åt honom, precis som att man skrattar åt Melvin, men du skrattar åt vad den personen säger och gör just då, du skrattar ja. inte åt uh, tillståndet Nej, Nej visst och anledningen att jag tar upp just de här två... Eh, jag kan förresten säga att Monkey är en väldigt trevlig serie att se om man, om man gillar deckare. Så mm. bara det är ju en rekommendation. Mm. Men här har vi två väldigt olika personligheter. Melvin är cynisk, misantrop, mm. har tappat mm. allt hopp på mänskligheten. Och extremt cynisk... Mm. Munk bryr sig inte riktigt om liksom vardagen på det sättet att, att han, han är inte cynisk eller elak. Han är mer basilrädd och mm. vill ha det rent och fint och är lite mer liksom nervös. Mm. Men trots att han har de här tendenserna, så tycker folk om honom. Och bara där är han ju en enorm kontrast med ja. samma bekymmer. <laughs> ja, precis. Ja, som sagt, det är ju inte, det är som inget, inget problem egentligen med, med de tvångstankar som Melvin har. De stör ju egentligen ingen. Det som stör är ju just hur han uppträder sig inför folk. verkligen. Mm. Han kan ju verkligen han, han kan som inte ha en normal konversation, vilket ju också påpekas. Av dem runt omkring honom. Att han, han kanske inte för en normal konversation med någon utan att eh, det ska lysa igenom någon slags knäpphet. <laughs> och fientlighet. Men vi kanske ska um, hoppa rakt in och titta lite närmare på just Melvin i så fall. Ja, det är väl egentligen lika bra det. För hela filmen kretsar ju som kring honom. Och det är just de här uh, tvångstankarna han har som också... Ja, är lite grann av premissen. Mm. Eftersom han... Han kommer ju som sagt att råka ut för någonting nu- som vi har berättat här i handlingen- som gör att hans vardag blir ju ganska upp- och nervänd. Mm. Och det här är ju också någonting som verkligen påverkar honom permanent- just i hans sätt att då leva sitt liv. Ja, för grannen blir ju rånad och misshandlad, nästan mm. dödad så han äm, blir sjukhusbunden ett, ett bra tag och äh, då äh, får äh, Melvin som straff just för den här sopincidenten mm. att han ska äh, ta hand om äh, Vardell som den här hunden heter mm. och det är han ju inte Särskilt för tjustig För han har en lägenhet som man då har strukturerat Precis som man ville ha den Allting ja. ligger exakt Inga djur välkomna uh, Och så helt plötsligt så är det någon som bara slänger in en hund där Och mm. um, vi har ju lärt känna honom tillräckligt För att verkligen se hur det kryper i skinnet <laughs> Här ja, är visst. något inne som inte ska vara här. Nej, visst. Jag har, jag har full förståelse för honom också. För jag, jag är också rätt strukturerad av mig när det gäller min lägenhet. Och hur jag har pyntat den. Och att jag har tusentals med prylar som står överallt. Så att skulle någon kasta in ett djur här. Som inte är liksom burbundet eller sådär. Utan just en, en löshund eller en katt. eller sådär, Då skulle jag också bli så här. Åh, åh nej, åh nej, och nej, åh nej. Och liksom trippa <laughs> efter den. Och så här, hela tiden hålla koll på var den är. Och, och stänga dörrar efter mig. Och bara, åh den här måste jag lyfta på. Den Måste stå här uppe nu istället Och var stod hunden eller katten vägen nu då Nej, nej mm. <laughs> Så att ja, jag skulle nog bli lika hispig som honom Faktiskt Men då måste jag ju faktiskt påpeka en sak här Mm för jag råkar ju veta en liten sak. Du har ju varit kattvakt flera gånger. <laughs> jo, jag har ju det. Och det är, det är ju alltid lite omständigt för mig. Just av den anledningen. För att jag, jag måste gå runt och ställa om saker och ting. Alltså att omplacera massvis med grejer som inte får vara för lågt placerade. Eller det kanske inte får stå framme överhuvudtaget. För att jag är rädd att jag ska tippa om kull och gå sönder. Eller mm. vad som helst. Jag, jag råkar ju faktiskt tycka om djur väldigt väldigt mycket. Jag är inte som Melvin på det viset, men, men att vara då kattvakt som jag, som jag har varit ett par gånger, det är som sagt det ställer om lite grann i, i inte nödvändigtvis vardagen, men det ställer om just i min ordning som jag har den fysiska ordningen här så att jag har till och med eh, Tejpat fast vissa saker till borden och sånt där, <laughs> typ så att självhäftande kuddar under ljuslykter och sånt. Jo, men det är ju så när man, eh, när man passar en katt för en mm. tid det är ett djur som inte håller sig på marken Det är Nej, upp och visst. hoppar ja. Och har man då saker som är ömtåliga Då får man strukturera om hela lägenheten mm, mm. <laughs> Så jag förstår det Och jag misstänker att du inte har något emot Att vara kattvakt igen Nej, det har jag ju inte Som sagt, jag, jag tycker ju ändå om djur Det gör jag ju väldigt mycket <laughs> Så att eh, om, eh, om någon kattägare hör det här Så... Eh, Behöver de inte vara oroliga? Nej, jag kastar inga katter ut för balkongen eller ner för några sopnät jag inte. För det är väl det som är poängen också med Melvin. Ja. Han blir ju lite småfest vid den här hunden. Ja. ja. Och det är ju en fantastisk alltså, resa att göra. Mm. För det är ju en, en tid därefter att han har fått hunden och... Mm. det är ju en liten bortskämd sak som bara äter ett visst sorts torrfoder och får väldigt mycket speciell uppmärksamhet och så vidare mm. Mm. och som helt plötsligt får en helt annan vardag där han hör och häpnar för biff till middag och stekt <laughs> bacon och grejer Mm. alltså bara det när man ser honom stå och stirra på den här skålen full med då lyxmat, att den tror ju inte sina här. nej visst, och det för det är ju det enda han äter så det är ju det som finns hemma också och därför matar ju, alltså det är ju det enda Melvin äter, det är det enda han har i sin kyl så mm. därför matar han ju hunden med det självklart han säger ju det att nej nej här finns det här finns det ingen hundmat, vi har inte något sånt här utan här äter man det man, det man har och så plockar han ju ut värsta så här lyx liksom skinka från kylen och börja skära upp. Jag tror till och med det är en rostbiff när jag tänker ja. på det. Ja, visst, oh, oh, det är fina grejer det. Det är fina grejer det. Ja, den där Hunden <laughs> får det ju ändå rätt bra. Man, man blir ju som orolig både för Melvin och för hunden när då Verdell slängs in i lägenheten, mm. ja, mer eller mindre slängs in, men Just därför att man vet ju hur, hur Melvin är Och sen vet man ju hur hundar kan vara mm. Men ja, det växer ju fram En riktigt fin vänskap där Jag tycker det är så kul när han liksom säger Är du rädd att jag ska förgifta gifta dig ja. Ja. Du kanske vill ha musikalisk underhållning Så börjar han att spela på pianot För det är bara så himla roligt så. Och det roliga är ju att, att de blir ju väldigt, som sagt, fästa. Det, det börjar som en mm. vänskap och helt plötsligt mm. så, så ligger hunden på en liten kudde vid sidan mm. om datorn där han skriver. Mm. Visst, och tittar ja. på och är jättesnäll mm. och jättetyst och bara ligger där och liksom mm. tittar. Och han håller på och, och proklamerar och skriver så som då han jobbar och det blir så fint det är så udda men det är så fint ja visst, när jag ser den scenen första gången då förväntar jag mig verkligen att åh nej, nu kommer ju hunden och sabba någonting, han kommer ju att typ kliva på att ta igen på bordet så händer det någonting eller välta ut något som är i närheten som gör att allting pajar och den här långa romanen som man har suttit och skrivit är helt borta nu helt plötsligt men nej du, du trodde att det skulle bli väldigt typiskt amerikansk komedi ja, visst med de destruktiva husdjur <laughs> som husdjur ofta är jag vet <laughs> ja, men det, det är ju en tradition i amerikansk komedi jag tänker mycket på um, Turner och Hooch, bara för att nämna en mm. där uh, när ett djur kommer in så um, inte nog med att den förstör halva lägenheten, den, den är i vägen och Oh, ja, allt möjligt. Men det, det är inte alls grejen här. Det spelar tvärtom på våra förväntningar att det ska bli så. Och att vi nästan. Men vänta, nu här, mm. det här. Det här funkar ju. Ja, vi ser. går det här ihop. Den börjar ju till och med att imitera hans beteende lite grann. Mm. Mm. För han har en liten grej att han, han vill till exempel inte gå på sprickor i eh, trottoarer. Och, och, och på kanter mellan olika så här, trottoarplattor och sådant. Mm. Och helt plötsligt så Så jag hunden likadant De... Ja han håller också på att trippa där <laughs> Lite försiktigt och så här, Sätter ner tassen där Där det finns plats för den så att säga ja, visst. Och han blir ju jätteglad Liksom mm. bara, Åh, då tar mm. på sig plasthandskar så han kan ta upp den Och prata med <laughs> Det är så kul att Han är fortfarande, han har ju ändå fortfarande Kvar sina liksom Ja, men vissa saker kan han inte tulla på när det gäller hans, hans tvångstankar och hans beteende och sådär alltså, Det är jätteroligt att se hur han tar fram plasthandskarna för att han ska kunna hålla i den Ja visst, bara det att han har dem med sig är ju så Åh. Ja, <laughs> visst. Oh, oh. Oh. ja det, det är så härligt att se verkligen, man blir, man blir ju rätt varm inom av det, det blir man. Det var ju inte som man trodde att det skulle kunna gå när hunden får börja bo där Mm och det går ju ganska snabbt också, även om det nu... Tid passerar lite... Sporadiskt? Ja, ja det är väldigt sporadiskt genom hela filmen egentligen. Så att jag vet inte om det gäller för några dagar eller om det går en vecka eller vad det är under tiden som man har den här hunden. Men det känns som att det går hyfsat fort från honom att ställa om sig och börja, börja fästa sig vid hunden. Men det har ju gått en viss tid också däremellan från en scen till en annan. Så... Så mm. kan det ha gått någon dag. Alltså vi får ju tiden lite symboliserad gentemot att se Simon tillfriskna på mm. sjukhuset. Mm. För i en scen så är han helt bandagerad och i nästa så, så är han visserligen fortfarande väldigt skadad. Men nu mm. har han inte bandagen längre och så Nej, vidare. Visst, så, man mm. ser hur hur i ansiktet läker och så. Så visst. Så att visst, vi har en exakt att nu har två veckor passerat. Utan det är mer en organisk förflytning av tid. Att vi, vi får känslan av att det har passerat ungefär så här lång tid och liknande. Mm. Och visst, ibland så är det frustrerande att inte ha koll på att ja, men har han varit där en vecka eller en månad? Men det är inte någonting som jag störde mig någonting avsevärt på. Nej, inte inte jättefarligt men jag reflekterar ändå över det lite grann precis som att jag reflekterar över att jag kan tycka att det kanske är lite svårt att komma in i filmen när man inte får så mycket förklarat kring vem Melvin är och vad han egentligen har för typ av besvär ja, besvär liksom <laughs> utan det ska vara som falla på plats men hela filmen är så sådär det var organiskt var en, ett bra uttryck för det mm. för hela filmen är egentligen sån verkligen och jag vill ju ge en enorm eloge och ta av den metaforiska hatten för Jack Nicholson här för... Det är en roll skriven för honom. Jag vem är inte bättre på att spela lite grann så här halvknäppjök egentligen? <laughs> det, är, det här det tycker jag att han är fruktansvärt bra på att göra. Mm. Ja, men han kan förmedla så mycket... Jag vill egentligen inte säga det, men, men obehag i, ja. i, i ansiktsuttrycken. Att när han säger en cynisk kommentar, så får han ett ansiktsuttryck som eh, verkligen dublerar det här han har precis sagt. Alltså, det blir ja. så understruket så det är sant. Ja, nej, han ja. Hans sätt att leverera den typen av replikerna, det är liksom det skär som en vass kniv verkligen. Ja. Alltså. När han är ironisk av sig eller ska fälla en elak kommentar då då sticker det verkligen alltså, ajajaj jag hade nästan svårt för många scener rent av just därför att han är som så himla rak på sak och han är så elak i det han säger så att jag sitter och skruvar på mig i soffan mm. att... <laughs> och ibland så är han ju Ironisk mot sig själv också, men han är inte mm. riktigt medveten om det. Mm. Vi ser en scen där um, han precis har fått vårdel och är på det här kaféet och äter som han brukar. Mm. Men då har han låtit hunden stanna kvar utanför, så det har ju samlats en flock med barn som sitter och klappar ja. den. Mm. Och det är liksom så här: åh har du skaffat hund så jag blev påtvingad den. Bla bla bla. bla. <laughs> mm. uh, ja, men är du inte orolig att någon skäller den? Om man bara säger att jag har inte ja. ens funderat på Nej, det visst, vilket uttryck och liksom, inte förrän nu ja, då, då, då ser han verkligen ordentligt orolig ut också <laughs> Så att, ja. för, um, vi ska kanske understryka det här att han tar ju inte emot den här hunden frivilligt Nej. utan det är ju lite under hot från um, en vän till Simon som vi kommer till lite senare mm. Och det är väl därför att han har ett litet... Eh oj, oj. Det här, kan, det här kan gå illa för mig, om det går illa för den. Ja, precis. ja. För det känns som till en början att han, han lämnar den där ute därför att han ändå inte bryr sig om den. Det, det, någon skulle lika gärna få komma och bara plocka upp hunden, eller hunden skulle kunna slida sig och springa därifrån. Men sen, sen faller ju som paletten ner att fast då hamnar ju jag förmodligen i ett ganska stort blåsväder. Och sen blir de ju jättebundis, ja, som sagt. Just, som sagt. Eh, där är ju också på tal om hans eh, cynism en fantastisk scen där eh, Simons eh, hushållerska mm. kommer och knackar på och eh, ska be Melvin att fortsätta och, och rasta hunden efter att Simon kommit hem mm. därför att han behöver det där lilla extra stödet mm. och eh, eftersom han nu är väldigt van vid hunden och vill ha den i sin tillvaro så är han ju mm. plötsligt väldigt tillmötesgående mm. Mm. och den här eh, Hushållerskan har ju bara hört talas om Melvin. Hon har ju inte mött honom så Åh, jag visste att ni var en fin man. Mm, Och han är så mm. Jaja, jag visste, ja, ja, visste. Ja, ja, ja. <laughs> Som bara Jack Nicholson kan med hans liksom, ja. sluga leende. Och så säger den här hushållerskan. Hon skulle sluta där, men hon fortsätter ändå med mm, att säga: mm. Och glöm inte när du ändå är där att öppna upp gardinerna så att Simon får se Guds värld och känna att den är vacker trots allt mm. Mm. och han liksom bara liksom åh gud halleluja snack åh oh är det vad de lär er att säga på barerna i hamnkvarteren där du kommer ifrån ja. med vissa antydningar till vad hon har gjort där och så bara slänger mm. igen dörren mm. och hon ser så här halvchockad ut och, och går långsamt därifrån där är ju, det, det, det är ju många sådana där jag har ögonblick inom filmen där han kan säga han kan, han kan säga så himla fina saker och han kan verka som en riktigt trevlig man verkligen men sen kommer en replik till som lämnar hans mun. Och den är bara helt förskräcklig, verkligen. <laughs> och det är, ja, det är roliga ögonblick. Det där av komiken i den här filmen. Det är ju där humorn ligger, ja. Mm. Och jag förstår att du eh, sa att det var en eh, rejäl uppförsbacke. För att mm. det tar en stund innan man kanske får smak för hans humor där, så att säga. Det är han mm. försöker åstadkomma som skådespelare. För det är väldigt speciellt. Det är det mm. det är förbaskat roligt. Men det är väldigt speciellt. Om man inte gillar ironi och sarkasm så är det nog en väldigt svår film att komma ja, in i. Är, ja, visst. Alltså, då då kommer man ju nästan att hata Melvin från första ögonkastet nästan, man ser ju som sagt väldigt snabbt vad han är för typ av, vad typ av människa mm. och hur svårt han har för att prata med människor. Som sagt, det mesta han säger, det har ju som någon form av ond till sig ändå. Mm. Så har man, har man svårt för den typen av humor, då kommer jag ha svårt för att kanske tycka om den här filmen till en början. Men så har han ju ändå kapaciteten att göra väldigt goda saker mm, mm. för han gör ju en, en jättegrej för Carol som vi ska prata om lite senare mm. som jag inte vill nämna därför det är en, en enorm sak som är en del av den här spiralen av händelser som värver mm. ihop liven på dem. Mm. Mm. Men, som sagt, Jack Nicholson, vilken kille. <laughs> ja, jätte, jättebra rollprestation. Den, det är nästan som att han är ju som skriven för att spela den här typen av, av människa också. Så att, ja, vi, vi tycker nog båda om Melvin och vi tycker båda om Jack Nicholson väldigt, väldigt mycket. Det här är en, en suverän prestation av honom. Han gör väldigt mycket av filmen. Ja, oj. Oh ja. Alltså jag kan inte se någon annan i den rollen. Alltså. Det, det går inte. Och då nej. vet vi ändå om en hel del riktigt skickliga skådespelare. Mm, mm. Men nej. Alltså det här är Nicholson. Det både är både han som karaktär och det är han i sitt SS som, som skådespelare. Ja, <laughs> Alltså man har ju svårt att tro att men är han så här... Ja. Mm. Privat för att han spelar så bra på film. Mm. Mm. Jo, precis. Ja. Mm. Har vi bara monterat ja. en kamera hemma hos honom eller vad tusan? <laughs> mm. Men eftersom den här filmen är så fokuserad egentligen på Melvin som karaktär. Och det gör ju att vad vi än pratar om så kommer ju han vara relevant. Men vi hoppar vidare och fokuserar lite extra på um, grannen, Simon Bishop. Mm, Det tycker jag också. Det är ju um, hela den här filmen är ju som sagt ganska ändå karaktärsdriven också. Vi, vi har ju de här tre livsöderna som vi ska få prata om. Mm. Och uh, Simon är ju en av dem. Men uh, även om de är tre så. Uh... Så är det ju ingen tvekan om att det är Melvin som är den dominante. Nej, visst. Ja. Ja, han, han, han syns ju hörs överallt ändå. Så att... Han tar upp sin plats, ja. Ja, det I kontrast till honom så är ju Simon Bishop en, en lite mer timid karaktär. Mm. Han är ju väldigt lugn och väldigt vänlig och väldigt godsinnad. Lite naiv också mm. skulle jag vilja säga. Han... Han verkar någonstans ha stannat lite i barndomen, för jag ser ibland en liten pojke som tittar upp ja. med stora vattniga ögon när, när man ser honom. <laughs> Och det är ju meningen för att, som sagt, han ska vara en kontrast till Melvin. Mm. Men det gör ju också att han, han gör ju en hel del beslut som, som också leder till att han hamnar i problem. Mm. Och det är, ju, det är ju tydligt att, att Simon är den stora sympatikarakstären i den här filmen. Det är ju honom vi ska känna med, så att säga. Och som även Melvin ska lära sig att känna med allt eftersom tiden går. Mm. För uh, vi får ju tidigt veta att um, han har inte haft den lättaste uppväxten. Han har um, inte haft kontakt med sina föräldrar på... Ja... Jag vet inte hur länge, men det är åtskilliga år åtminstone. Mm. Mm. Det var väl som han sa när, när han skulle resa iväg och börja plugga på college. Så fick han en sedelbunt av sin pappa som sa att nu vill jag aldrig mer se dig. Ja. Mm. Och som han uttrycker det, att det, det var nog för att han visste vad jag var för en innan jag visste det själv. Ja. Mm. och det är ju klart att vem, vem kan inte känna med ett sådant livshöjd mm. ja, och så sen speciellt när han är som sagt en sån otrolig kontrast i med Melvin, jag menar ställer man Melvin bredvid vilken person som helst så sympatiserar man ju mer med den personen än Melvin sen är ju dessutom Simon som du säger extremt hjärtat av sig, väldigt vänlig och väldigt naiv, det håller jag också med om. Han, han har lite pojkiga i sig. Mm. Väldigt sårbar också. Ja, enormt och därför, därför blir det rätt problematiskt då att ha en granne som Melvin som just granne för Simon tar ju åt sig ganska mycket av det Melvin säger och Melvin fäller ju självklart väldigt många just sarkastiska kommentarer som sagt om just hur Simon bor och lever och hans yrke och vem han är mm. Där trippar du runt i din lägenhet och kläddar med dina färger mm, mm, och håller dina parten mm. Går du tillbaka till dina bögkompisar där inne och så och, mm. och, och stör inte mig <laughs> Nej. Ja, Melvin tycker ju ändå att han är, han är som en konstnär på ett annat sätt och han har ju ett svårare liv och ett, ett allvarligare jobb som författare Tycker han, jag ja, tycker han, jag men, men som sagt, just att, att Simon han bara trippar omkring eller strutar runt och att han har sina fäster och måla det är ju som ingenting ungefär. Det är trams. Ja, det är ju trams, precis. Så det, det kan inte vara lätt att bo där, där Simon bor och ha just en, en granne som Melvin då. Mm. Så att han... Han får ju ta några smällar verkligen och när han då ska försöka käfta emot eller liksom säga till som till exempel det här med incidenten där hunden då har blivit nedkastad i sopnedkaste så han gör det ju inte så himla bra det där med, med just att säga till på skarpen han kan ju som inte riktigt det, han har det inte inom sig Nej, alltså han samlar ju jättemycket mod och går fram och bankar på dörren och försöker ju se stram ut Mm. Men det är ju inte många meningar från Melvin så har ju hela den fasaden rämnat och ögonen är så tårfyllda <laughs> att han kan <laughs> explodera när som helst. Ja, han blir helt överkörd verbalt, verkligen. <laughs> och jag tycker faktiskt det är en jättefin scen om man ser den i kontrast till vad som händer sen. För här ser vi första steget i en resa egentligen. Det är ett obehagligt steg, för det, mm. jag menar, Melvin är riktigt elak här. Mm. Mm. Men det gör ju också det som han senare kommer att göra mycket finare. Ja, absolut. För att han har rest långt som karaktär och lärt sig mycket och får mer empati. Mm, mm. Visst, jag håller liksom med att det här är elakt. Mm. Det är riktigt elakt. Här är det ju meningen att vi ska nästan tappa förtroendet för Melvin som karaktär. Men när man då ser den en andra gång och vet vad det här bär mm. så har, behåller man sin, sin eh, jag vet inte kalla det kärlek men jag är väldigt förtjust i den här <laughs> karaktären då. Jag hade inte velat umgås med honom men <laughs> ja nej men det, det är komplicerat. Visst, det får man ju verkligen säga. Nej men visst det, det där första mötet de två emellan, det i filmen. Ja, i, i filmen ja. Det sätter ju ändå som någon form av startpunkt för den också att mm. man förstår verkligen att oj, det här är inte ett, ett bra förhållande som de här två har verkligen och Melvin visar liksom sin allra värsta sida för, för oss som tittare medan Simon försöker visa sin allra bästa sida för oss som tittare så att det ja, det, det hjälper en som att förstå hur mycket Melvin utvecklas och även hur mycket, hur mycket deras relation till varandra också utvecklas. Men det är ju också äm, Simons naivitet som leder till att han äm, råkar riktigt illa ut som sagt. Ja, visst. För äm, jag vet inte om det är hans agent eller bara en medarbetare som är ute och av någon anledning dragar i äm, de röda kvarteren så att säga. <här> mm. Och plockar upp en, en gigolo mm. för att Simon vill ha en en modell till nästa tavla. Mm. Och det går väl bra. Han är väl ganska ofarlig den här killen. Och det här fortgår väl ett par sessioner, ett par veckor. Så helt plötsligt så, så dyker ju den här killens kompisar upp. Mm. Och det är meningen att de ska bara råna honom. Men Simon kommer ju på dem. Och då slutar det ju inte jättebra, tyvärr. Mm. Och där gör det ju ont- Mm. Att se honom råka illa ut och att sen se honom i, i sjuksängen riktigt illa mm. där han. Mm. Så att Simon är ju självklart filmens äh, samvete och filmens hjärta till viss del. För det är ju, det är ju där du gör ont. Och Simon spelas ju också suveränt bra utav äh, Greg Kinnear. Äh, jag... Äh, jag har ibland svårt att tro att det är skådespeleri- för att det verkar så, så innerligt på något sätt. Ja, jo, det är rätt hjärtskärrande att titta på honom- när, när han i synnerhet ska lyfta fram sorg- mm. och, och förmedla hur dåligt allting är. För det blir ju så himla dåligt- så att man mår ju nästan dåligt själv när man ser det. Mm. Man tycker verkligen fruktansvärt synd om Simon efteråt- man sympatiserar ju med honom när han, när han pratar med Melvin, men man sympatiserar ju ännu mer med honom nu. Nu blir det ju rent bedrövligt, liksom. hela hans liv kastas ju som i, i spillrorna han blir just inlagd på sjukhus. Och han ser ju förskräcklig ut verkligen, han, han får ju ganska allvarliga skador av, av det här inbrottet. Mm. Och jag måste ju säga att sminkningen där är ju ja. fantastiskt bra. Skrämmande realistiskt, verkligen. Det är inte så att han blev deformerad- eller något sådant, men- ären men och de här- permanenta jacken i ansiktet- som mm. han får. Kusligt mm. verklighetstrogna, alltså. Oh. Ja, alltså- föreställa sig själv hur det skulle kännas- och ta fram en spegel- och upptäcka att ja så här pass allvarligt- blev det efter de här slagen och sparkarna. Mm. Det- jag förstår ju verkligen att- han egentligen bryter ihop på att även personer i hans omgivning som, som stöttar honom i hans arbete att de också verkligen bryter ihop av det mm. och så bryter han ju ihop ännu mer när han får reda på vem det är som är hundvakt <laughs> jo, verkligen ja. men så där kan man ju inte låta bli att skratta. Nej, visst Särskilt när vi då redan vet att hunden har det riktigt bra mm. Mm. Visst Men ja, man förstår ju Där, där är mycket kärlek där Som sagt, mm. han, han symboliserar hjärtat på, på mer än ett sätt ja, ja, Greg gör det som sagt Jättebra också mm. Det är en, en bra roll och prestation även här Han är duktig på att förmedla känslor Precis som att Jack är duktig på att förmedla ett, ett visst obehag <laughs> Hans resa blir ju på något sätt att hitta sig själv igen. Mm. För mm. hela den här incidenten, och att han i princip blir bankrutt på grund av de enorma sjukhuskostnaderna. Mm. Gör ju att han, han hamnar ju i en slags. Ja situation där han ifrågasätter sig själv och sitt mm. liv. Och vem man är och vad han kunde ha varit. Ja, han får en ordentlig svacka. Så där blir ju hans resa, att hitta sig mm. själv. Mm. Medan Melvin säger att, att faktiskt hitta en, en empatisk koppling till resten av världen. <laughs> ja... Den tredje personen i det här triangeldramat om vi ska säga så, det är ju Carol Connelly. Ja, servitrisen då alltså på kafé där mm. Melvin alltid äter sin frukost och han vill ju inte bli betjänad av någon annan än, än just Carol, mm. av någon anledning. Alltså jag, jag hade att se första gången han går dit. Samma här, det är det är också en sån här sak som jag lite granna som jag där jag pratade om tidigare som sagt att vissa saker kastas man in i lite granna mm. även det här med, med att Carol då faktiskt är inte bara en servitris här utan det är ju liksom en servitris som, som han måste bli betjänad av för att annars så, så faller hela hans vardag ungefär mm. Det är som svårt att förstå när man ser filmen första gången tycker jag, därför att han, han promenerar ju som bara rakt in, tittar på det bord han brukar sitta och upptäcker att det är upptaget av gäster, sen går han direkt till liksom de som jobbar där och börjar prata framförallt med Carol då eftersom det är enligt honom då hans servitris. Och man, kan, man har nog ganska svårt för att förstå verkligen vad det är som händer där och vad Melvin egentligen gör, vad han försöker få ut av situationen innan mm. liksom just pusselbitarna faller på plats att jaha, men det här är också en del av hans rutin mm. han kommer dit, han sätter sig vid sitt bord så att säga och sen blir han betjänad av sin servitris för att få den mat som man alltid äter men jag tycker det understryks ändå rätt så tydligt att det här är en del av hans rutin när han jag går bakom kassan så att säga För att, och gnälla och klaga. Och Carol märker man ju är ju härdad vid det här laget. Jo, vi vid honom. Så att hon säger ju utan att tänka. Ja, men sitt vid ett annat bord Och alla bakom ja. kassan som står och håller på med grejer. Vad? Bara... Och du blir klart ja. mm. Och vad det tycker jag signalerar ju jättebra att det hon sa. Det är inte möjligt <laughs> Nej, ja, det, där, där, Både första gången jag såg filmen Och även faktiskt nu när jag såg om den För jag hade glömt bort vissa detaljer Av hans rutin och rutin Då fick jag som för mig att Den reaktionen betyder att alla där Utom Carol vet att Så här funkar det när den här mannen Kommer in hit, Melvin har sitt bord Och han vill ha den här typen av mat Alltid så att när, när hon då bara snäs åt honom som ingen annan vågar göra och sen får den här reaktionen både från sina medarbetare och till omgivning, då tänkte jag oj, hon är ny här, hon vet inte om att de här rutinerna ska, de här rutinerna måste följas när han kommer in. Mm. Men sen så förstod jag ju väldigt snabbt att nej men just det, det var ju så här det var ja Hon är ju hans trist då kommer jag som jag ihåg det. Mm. Alltså det, jag förstår tanken särskilt om man inte har kanske sett filmen tidigare. Mm. Men jag tolkade alltid som att hon är den enda som vågar komma mm. med ett förslag och mm. säga det till honom för de andra inser på något sätt att det är meningslöst för vad jag än säger så, så slår han bara tillbaka jag har ingen chans mm. medan hon har på något sätt tillräckligt mycket förtroende hos honom för att han ändå ska acceptera att hon käblar emot ja, ja Det är ju också en sån där sak som som tidigt ska etablera det bandet som, som de två har emellan. Mm. att Melvin faktiskt ändå kan lyssna på henne för det ja där som sagt, jag, jag skulle också jättegärna ha sett det första mötet för det det får man ju som Ingen indikation om i övrigt, bara mm. en väldigt kort replik som kommer senare i filmen. Men det hade varit väldigt intressant att se hur det där hände första gången. Och hur det blev just hon som, som Melvin, så att säga valde som sin servitris. Om det då kanske var därför att hon var den enda redan då som faktiskt vågade kunna säga emot och sådär. Och att han kanske blev lite chockad och tagen av det. Och, och därmed började föredra henne framför de andra som, mm. som kanske aldrig sa någonting istället. Ja, eller så bara att hon... Inte bråkade eller käbblade emot. Som många jag För många ifrågasätter ju honom. Utan hon bara tog det för, för vad det var. Kanske också. Man vet inte. Ja. Vi inser ju fort att hon är en väldigt tolerant. Och väldigt tålmodig kvinna. Och det är ju ja. egenskaper som har utvecklat sig Utav situationen hemma. Mm. Mm. Men vi, vi kommer dit lite senare. Jag skulle bara vilja påpeka det. Att, att mycket utav eh, hennes grundhistoria så att säga, hennes bakgrund och vad vi behöver veta om henne det finns ju faktiskt där redan i första besöket på restaurangen mm. men mm. då kräver filmen att man är väldigt lyhörd och väldigt observant på alltså småsnack mm. servitriserna mm. emellan och mm. liknande, för de har lagt in det snyggt mm. väldigt men det är kanske lite otydligt för någon som ser det för första gången mm. Ja, speciellt för man fokuserar nog mer på själva situationen där med, med, väl, med Alvin som stormar in och blir upprörd över det ena och det andra. Mm. I, istället för att det här småpratet som faktiskt är viktigt, att man, att man verkligen lyssnar på det. För det känns som att det är, men det här är ju bara vanligt jobbsnack och mm. småprat som händer på en arbetsplats. Men det är som sagt, det är ju för att etablera lite karaktär för Carol- mm. Och det är snyggt, men filmen skjuter sig själv lite i foten just att uh, den ger Melvin mm. väldigt mycket utrymme just där. Ja. Hade mm. de tonat ner honom lite just då så hade, hade förmodligen hennes grund etablerats bättre. Jag menar, du får mm. den, vare sig du vill eller ej, genom filmen, men, mm. men du hade stått på en stadigare grund. Mm. Just. Men eh, som sagt, hon, hon klarar ju av att handskas med honom och jag tror att eh, mycket av det beror på att hon har rutiner och liknande hemma som, eh, som inte är böjbara. När någonting Nej. händer så är det bara att acceptera och eh, mm. ta hand om det som det kommer. Mm. För vi får ju tidigt veta att Carol har ju en, en sjuksån. Han har ju väldigt mycket allergier och dåligt immunförsvar. Mm. Går de ut direkt med vad det är för sjukdom han har? Eller det antyds bara just i att det dåliga immunförsvaret och att han blir dålig fort. Ja, svårt att behandlas och sådär. Men jag har fan att de inte säger någonting. Han diagnoseras som inte. Mm. Och det är ju också i och för sig en del av handlingen att de pratar om de um, akutläkarna som har behandlat sonen för um, mm. att de egentligen inte har tagit reda på problemet. De har bara löst andnöden för stunden, ja. så att ja, säga. Precis. Och det är ju hennes... Hennes stora bekymmer att hon har en Pavel på cirka, vad är han? Tio? Ja, Nio. 10. Som är jättedålig och kan inte göra allt det som normala pojkar kan i den mm. situationen. Utan mm. Han kan inte spela fotboll, han kan inte springa ute, han får inte bli trött. Nej. Och en vanlig kväll är ett par kräkningar. Mm. Mm. Så man förstår ju att hon har ju härdats... Mycket och fort. Mm. Och det är väl en av anledningarna till att hon <laughs> kan handskas med Melvin, som sagt. Ja, det är säkert mycket därför som hon har som sagt, blivit just, just Melvins servitris på det här stället. Det, det lär nog vara lika mycket att han har så att säga kanske valt ut henne som att hon har nog valt dig själv, eller rättare sagt ingen annan vill ju göra det utan de andra kan nog tycka att men, men du som har så bra tålamod med honom. Och du som vet hur man ska handskas med såna här människor typ, kan inte du ta hand om honom? Ja, tveklöst. För eh, det kommer ju en situation ganska snart där eh, Carolyn dyker upp. Mm. Därför att eh, sonen har varit så dålig att eh, de har tvingats spendera natten och en bit in på dagen på sjukhus. Mm. Och eh, Melvin är ju inte så förtjust när eh, hennes vikarie dyker upp. <laughs> Då, då är den här fula munnen fram igen. Ja, vad är det han kallar henne? Elefantkvinnan? Ja. <laughs> och jag förstår också hans reaktion därför att det är en lite små, spydig, men ändå... Vad ska man säga? Alltså, Hon är väldigt ifrågasättande och lite så här... Ja, visst. Ja, men då, varför har du... Um, ett här plastbestick med... Dig? Gunt mm. mm. och tuga, och gummi. Som sagt, Melvin är inte särskilt socialt kompetent. Men jag, jag förstår ju hans frustration. Jag hade ju bara inte löst det med att börja bråka och kalla någon för um, ja, Elefantkvinna till exempel. Nej, visst. Nej, men hon, ja, hon, hon korsar ju vissa gränser. Hon går över vissa gränser. Det ja, gör hon ju ja, absolut. Mm. Um, hon är lite väl framåt av sig och, och lite väl närgången och sådär så, där. så att det, det är klart att han reagerar väldigt starkt på det och, och då verkligen snäs ifrån sig och blir ju också utkastad från restaurangen under ringande applåder ja dessutom och jag mm. förstår ju att det här är meningen att, att det här ska vara en sån punkt där han inser hur viktig hon är för honom mm där han inser hur viktig Carol är för honom mm. Och gör honom villig att uh, försöka ställa upp för att hjälpa till mm. Men det är ju inte det vi faktiskt ser Vi ser någon som är socialt obekväm kastas ut Och det är glatt och fest därför att Nu slipper vi honom! Yay! <laughs> du en mannen som har lika mycket rättigheter som alla andra det blir lite konstigt där som sagt Jag förstår idén men mm. Mm. Kanske är det för att jag gillar Melvin För mycket som jag inte ser <laughs> Jag tror det Vi har ju inte lärt känna Melvin Så himla länge och när vi presenteras för honom De situationer vi får se i mm. De kan vi ändå ta med som sagt Ett visst skratt också mm. Men man kan ju bara Spekulera i vad, vad Personalen där har fått stå ut Med egentligen sen tidigare Alltså, situationen blir ju som både och där när de håller på att applådera verkligen hela restaurangen. Mm. Uh, både gäster och personal när, när han förvisas därifrån. Mm. Ja, för grejen är ju den att han går inte runt och är otrevlig mot folk sporadiskt. Nej, utan det är ju när någon sätter krokben på hans tillvaro. Mm. Och det är ju klart att, att han ställer ju till en, en enorm scen när hans bord är upptaget. Det gör han ja, ju. Jo, visst, ojör. Oh, ja. Och är riktigt otrevlig och, och mm. dum i munnen, om vi säger så. Men mm. det är inte så att han går till ett bord på Måfå och säger Du, det där var en snygg näsa <laughs> eller någonting sådant. Mm. Mm. För att vara väldigt lindriga, jag menar, jag tror han hade <laughs> varit så fint finkänslig. Mm. Uh, och det är ju det som är grejen, att de får då verka som att här har vi ett plågoris som har mobbat alla på den här restaurangen. Sanning med modifikation. Enorm mm. sanning med modifikation. Mm. Men då blev det väldigt mycket Melvin igen. Men, ja. uh... <laughs> vi har ju förklarat varför. <laughs> ja, precis. Ja. Men uh, Carol är ju en väldigt moderlig kvinna och det är väl li ja. kanske lite det som glider över på honom också att hon ser mm. till viss del ett, ett barn i en vuxen kropp. Mm. han behöver också tas om hand om egentligen mm. det, det får man ju ändå säga sen har ju hon så pass mycket skinn på näsan också så att hon vågar ju faktiskt säga till och ta hand om honom mm. och hamnar ju på gott och på lite i tacksamhetsskuld till Melvin Mm. Och det förändrar ju deras dynamik. För Helt plötsligt så, så tror hon ju att han är ute efter henne <laughs> sexuellt. <laughs> ja. Och det tyckte jag också var lite så här. Men vänta nu här. Alltså du känner den här mannen. Ja. Du vet att vad han vill är att hans rutiner upprätthålls. Nu gör mm. han de här väldigt snälla handlingarna och ta de här konsekvenserna för att du ska kunna vara på jobbet och servera, då är han nöjd skitsamma mm. att det kostar honom väldigt mycket pengar, du är där ja, ja precis. men det är väl också just det där att, att man har en tendens att tro att, att folk spelar på samma sociala regler Mm. Och det är väl normalt sett inte helt ovanligt med folk som ställer upp som sen kräver en hel del gentjänster som tack mm. och um, utnyttjar situationerna till um, en del fula transaktioner så att säga. Så det är väl det hon är rädd för naturligtvis, mm. Men, mm. men vi vet ju redan vad, vad han är ute efter. Ja, precis. ja, det är fel person som sagt att tro en sån sak om. Så, men det blir ju en komisk scen också i alla fall. Så att, eh, det, är väl, det är väl lite därför också. Jag tror faktiskt inte han ser henne som eh, en potentiell sexuell partner som hon själv har tagit upp det. Ja, mm. ja för då, då irriterade det ju honom lite grann dessutom. Just att hon säger en sån sak att, att hon, hon skulle aldrig få för sig... Och, och ha den relationen med honom Det blir ju han lite stött och det är väl klart han blir det ja, men då, Varför, varför ja. vill du inte vara med mig på det sättet? Ja, det, ett liksom varför gör du den här antydan men, men det bekommer honom som inte utan det är just det här snarare varför inte alltså man ser som att han tar verkligen till sig att så gräsligt tycker hon att han är typ Men vi får ju också säga att hon har ju haft en hel del trassliga relationer hon har ju tydligen väldigt svårt att, att hålla ihop en relation Mm och vad som har hänt med då sonens pappa sägs ju aldrig. Det får vi ju inte veta. Han är ju bara ur bilden. Mm. Men vi ser ju henne försöka dejta och ha ett socialt liv. Men det hamnar ju i baksätet med pojken i framsätet. Ja, precis. Så fort det händer någonting med honom så släpper hon ju allt annat. Och det är väl inte helt lätt för en potentiell pojkvän att... Att hamna i andra hand. Nej. Även fast det är naturligtvis helt normalt. Att en förälder ser till sina barn i första hand. Men... Mm. Jo visst. Men... men det blev så överdrivet här. Ja visst. Det kan ju vara sådär just när. Jag, jag, jag, jag tänker mer i alla fall. Jag föreställer mig att pojkvänner då som uppvaktar. Eller blivande pojkvänner som uppvaktar. Och går på dejt och sådär. Vill ju kanske gärna. Sättas i fokus och hamnar man då hos en, hos en mamma som är så pass mammig som, som nu Carol är. Och så tagen av sig mm. när det gäller sin son. Det är ju inte konstigt konstigt därför att sonen har ju sina, sina problem så att säga. Men då känner man sig nog ganska sidosatt och samtidigt också lite så här: Oj okej, okay, har vi den här situationen här hemma? Mm. Ja det var ju lite jobbigt liksom. Ja, för hon blev ju tvungen under de sista... Delarna av en date så att säga. Att uh, springa och ta hand om sonen. Mm. Och kommer tillbaka. Och, uh, och de börjar att käla lite. Och han upptäcker att han plötsligt har tagit i någonting kladdigt. Och, och inser att det är lite kräk som är kvar på, uh, på hennes klänning. Ja. Och han liksom blir lite äcklad där. Och hon säger mm. ja men det är ju bara lite kräk. Mm. Och i och med det uttalandet så är ju den daten över. Ja. Mm. jag förstår ju vuxna som har barn som läcker i alla ändar om vi säger så att de slutar ju tänka på att det där mm. är ditt eller datt från mm. min lilla älskling men mm. grejen är att alla andra människor har ju inte samma relation till det här kladdet nej visst inte mm. jag brukar reta mig lite där så här, det fattar du väl att att han inte tycker det är särskilt mysigt nej mm. mm. Det blir ganska surrealistiskt. Här. Ja. Det är liksom en, som han säger, att det, var, det blir för mycket realism på en dag- liksom, när allting där händer. Mm. Och det förstår jag verkligen att han tycker så. Så jag, jag klandrar inte den som potentiella pojkvännen- dejten som promenerar ut genom dörren helt plötsligt. Nej. Och det är ju klart, jag håller ju med om att- om man ska dejta en mamma med barn- så måste man ju förstå att det innebär vissa saker. Särskilt om barnen då är sjuka eller har någonting- men det, det blir lite extremt där för att hon mm. fokuserar uteslutande på sonen. Mm. Mm. Och hon har ju ändå sin egen mamma som inneboende. De delar lägenhet för att klara hyran mm. som hjälp. Jag menar, hon säger ju till och med till liksom Carol att Nej, men sluta nu tänka på det här. Det här tar jag hand om. Du behöver inte mm. oroa dig. Men hon vill inte sluta oroa sig. Nej. Och det kan ju vara ett tecken på att barnet har blivit en sköld mot omvärlden att nu eh, behöver jag bara fokusera på det här allt mm. det andra är irrelevant mm. och då kan jag eh, nära vissa fördomar som jag har. Mm. För ett vanligt uttalande som Carol har är ju att varför kan jag inte hitta en normal pojkvän eller en normal kille. Mm. Och eh, jag måste ju säga att filmens absolut bästa svar på en replik det är ju när mamman faktiskt påpekar, älskling det vill vi alla de mm. finns inte nej, precis <laughs> och det är väl poängen att vi är alla människor med fördelar och nackdelar att mm. Eh, mm. ingen av oss är perfekt, så om du väntar på att den perfekta ska dyka upp då får du vänta då <laughs> får du vänta länge, ja precis ja, speciellt om när den ska vara så perfekt som vad Carol tycker är perfekt det är inte helt lätt där hemma hos henne. Nej. Trots att hon har som sagt sin mamma då Beverly som dessutom bor där och försöker göra sitt. Men ja, nej Carol hon har, väl, hon har ju också sina rutiner helt enkelt. Hon mm. är väl lite som Melvin, det är bara att det är inte lika extremt. Men, men det är som sagt, det är bara jobb och när det inte är jobb då är det barnet. Mm. Och hon jobbar väl för barnet dessutom för hon har ju ganska många räkningar att betala för just alla de mediciner och alla de undersökningar som barnet har genomgått så hon måste ju jobba just för att kunna ta hand om sin, sitt barn så att det är ju verkligen den här sonen som, som är i konstant fokus för henne mm. och sjukvård i USA är ju inte billigt om vi säger så, Precis, så att det är ju inte konstigt att Simon blir, blir bankrupt av att bli inlagd på sjukhuset och, och få den, den behandling som han nu kräver eller mm. behöver för att kunna läka ihop så att säga Ja just. Det är skrämmande Verkligen det där Så att hon, hon lär ju ha ett, ett rent verkligen När hon måste göra så pass många Undersökningar och dagliga Utflykter till sjukhuset och prata med läkare Som, som aldrig riktigt kan bestämma Vad det är som är felet med den här sonen Utan som ja, bara gör Tillfälliga lösningar som du säger Det är tragiskt Ja, det är det verkligen. Men det är ungefär nu som vi börjar inse att de här människorna som då Jämte Melvin framstod som så oerhört normala. Mm. Inte är särskilt normala egentligen. Nej. De har sina Nej. tics och sina fokus och sina mm. problem de också. Visst, mm. precis. Och jag skulle vilja säga det att... Um, Carol spelas ju galant utav Helen hand. Mm, mm. Jo, där har vi också någon som är riktigt duktig på att förmedla känslor egentligen mm. för man, man ser ju verkligen på hennes ansikte hur sjukt mycket hon håller av sin son, hur mycket hon bryr sig om honom, mm. verkligen och när hon blir irriterad också på Melvin för det ena och det andra så ja, alltså jag får också dåligt samvete eller blir rädd när jag ser henne som sagt, just hennes ansiktsreaktioner men också när hon säger, säger ifrån det på skarpen. Jag skulle ju också vilja säga att hon porträtterar ju en kvinna som har lätt för att få tvångstankar också. Mm. För i och med hela den här biten att Melvin hjälper henne så kan hon ju inte sova utan hon ligger ju bara och tänker på det här. Mm. Och, och det går ju till, till den längden att hon, hon kastar sig i princip ut. Hon bara drar på sig ett par byxor och en tröja och ett par skor och bara springer ut i natten och tar första bästa liksom, buss och tåg för att komma till den stadsdelen där han bor i mm. för att kunna gå dit och säga bara så du vet, jag kommer inte ställa upp på någonting som det här. mm. mm. Och tänkte, kunde inte det vänta till imorgon när du ändå träffar honom? Ja, alltså. precis. De har ju ändå sin dagliga rutin båda två. Och nu när hennes son blir omhändertagen så hade hon, de ju verkligen träffats dagen därpå. Ja. Men, men, men det är någonting som verkligen liksom gnager henne. Och hon kan inte släppa det då. Utan det måste göras nu. Annars kommer hon inte kunna sova hela natten. Tvångstanke. <laughs> ja, Som visst. sagt. Mm ja oh, yeah. ja. Den, den enda som potentiellt är frisk här Det är väl i så fall just Beverly mm. Alltså Carols mamma som spelas av Shirley Knight För jag vet inte om jag tycker att hon har haft några direkta komplexer Hon är ju inte den överbeskyddade mamman Och, och hon är heller inte tvärtom alltså, Hon är ju en mamma som verkligen bryr sig Hon försöker göra det bästa hon kan för Carol Och hon försöker ju också se till så att Carol kan försöka få Ett slags normalt liv liksom Och... Mm. Och avlasta henne så mycket som möjligt. Och pusha Carol att men du måste leva också lilla vännen. Du kan inte bara fokusera på det här hela tiden. Mm. Så hon är kanske den som är mest normal ändå i det här. Ja, för helt plötsligt så har de ju lite fritid. Mm. Och då säger hon är så, ja äh, men vi, vi går ut och dansar lite. Men mamma jag kan inte släppa det här. Och jag kan inte mm. släppa tanken att, att jag inte behövs just nu. Och jag kan mm. inte det. Och jag kan inte detta. Vad begär ja. du av mig? Ja precis. Så. Att du ska följa med ut och dansa. Ja mm. det är inte mycket begärt va? Egentligen. Sen förstår man ju att det är svårt för henne. För hela hennes liv har varit uppbyggt runt en sak. Och när det helt plötsligt lättar. Ja, och det är sådan. Så, ja det är klart att då vet man nog inte riktigt var man ska ta vägen. Så Nej. jag mm. klandrar inte karaktären. Och, och som sagt, extremt bra porträtterat av Helen mm. Hunt här mm. nu, Rikt, Riktigt, Riktigt fint. Men vart ska man då ta vägen? Jag har mm. fritid. Jag har inte haft fritid på åratal. Ja, precis. Mm. Men som sagt, det, det är väl som du säger. Beverly är ähm, den som är mest normal... Mm. om man ska använda det ordet som sagt i den här filmen <laughs> den, den som är mest lagom stabil och instabil men det är nog för att hon tar sakerna som de kommer mm. hon oroar sig inte i onödan för att jo men imorgon kan det bli riktigt illa ja men då får vi ta det imorgon mm. jag kan inte oroa idag för vad som potentiellt kan hända imorgon mm. vi måste ta det som det kommer mm och hon blev ju därför lite, vad man skulle kunna säga... Ja, Carols ankare i Stormen. Ja. Mm. En annan karaktär som man först tror ska ta mycket mer plats. Men som ändå glider mer och mer bak i bakgrunden. Det är Frank Sachs. Mm. Som spelas då av Cuba Gooding Jr. Och... Jag är inte helt säker exakt på vad som är hans yrke. För jag har läst tolkningen att han är Simons agent. Eller att han bara är en konsthandlare som är då väldigt intresserad av Simons tavlor. Men mm. oavsett vilket så har de ju bildat en, en vänskapsrelation där. Eller ja, det kan ju vara mer. Det får vi aldrig veta. <laughs> Nej, visst. Men han är ju väldigt, väldigt, väldigt fokuserad på att försöka sälja Simons tavlor för att mm. förmodligen mm. då tjäna pengar själv också, men främst mm. för att Simons liv ska gå runt. Mm. Och här har vi ju en kille med attityd. Attityd, ja, precis. Just det gjorde jag själv inte tänkt använda också. Och som också av just den attityden, som sagt, också är lite lite galen av sig, liksom, har de här tendenserna inom sig han är ju inte rädd för att brusa upp och han kan ju verkligen se åt till exempel sådana som Melvin att, att nu går du över linjen och nu blir de ursäkt och sådär gör man inte och så vidare. Men man kan ju när han är ensam i synnerhet, det är då han blir lite skrämmande rent utav. För det är, ju, det är ju Frank då som lyckas få Melvin att ta hand om hunden Verdel. Mm. Och det är inte så mycket av ett övertalande som ett typ hytta med näven och säga att nu gör du det här för annars ska jag... Tvåla om dig. <laughs> ja, visst. Tycker du att du är tuff? Ja, min precis. mormor är tuffare än du är. <laughs> Och det är ett jättefint litet uttalande där, när han liksom verkligen. Burrar upp sig som en stridslysten katt och ja. ger Melvin en riktig verbal omgång. Ja, ja Melvin ser ju helt riktigt. <laughs> ja, men han har ju inte fått någon sån tidigare. Nej, Nej visst. Det är, det, är som, det är bara Carol som brukar se åt honom och, och hon brusar ju ändå inte upp riktigt så där av vad man har kunnat se, åtminstone inte på jobbet. Mm. Men, men Frank, han ska man akta sig för Som det verkar, han, han vill ju Inte tappa humöret, han säger ju själv också Någonting i stil med att Han inte vill Behöva göra det här mm. För att han är konsthandlare Eller han nämnde ju någonting om sitt yrke, så att han ska inte bli våldsam. liksom Det här är inte hans grej. Det här är inte hans liv. Utan, ja. Men du tvingar mig till det. <laughs> ja, exakt. Mm. Ja. Han, han är en skön och rolig karaktär som också kommer och går väldigt mycket. Och som du säger, man, man tror att han ska få lite mer framhävande rollen ändå i en början. Men, men han, ja, han försvinner som lite grann. Det ska inte vara någon som tar för mycket från de tre de verkligen Nej. börjar och nysta samman. Ja, visst. Frank är bara en liten medlare där som ser till så att Melvin och Simon faktiskt kommer lite närmare varandra. För det är ju det är ju inte bara hunden utan det kommer ju fler tillfällen också där han just är den personen som ser till så att de, att de umgås. Inte för just så mycket umgängets skull för det är ju... Ja. Frank vet ju ändå vad, vad Melvin och Simon känner för varandra. Mm. Så att han försöker liksom inte att ihop dem egentligen på det viset. För att de ska liksom börja lära känna varandra och det ska bli mysigt, alltihopa. <laughs> Utan det är väl mer för att han inte har egentligen någon annan att vända sig till och han tycker väl fortfarande kanske att Melvin är skyldig honom någonting efter hela den här hunden i soptunnet-incidenten. Ja, visst. Men vi märker ju här nu när vi pratar om de olika karaktärerna som har varit med att till skillnad från andra filmer där vi ganska lätt har kunnat plocka ut och prata om en specifik karaktär kanske bara nämna de andra i förbifarten och deras mm. koppling till varandra det är ju nästan omöjligt här. Det är bra skrivna karaktärer också ingen av dem känns överflödig ingen känns som någon direkt pappfigur heller utan alla har sin sin personlighet, till och med både Frank och Beverly egentligen också, även om de nu har de biroller som de har, så de är ju hyfsat viktiga för filmen, de är viktiga för de personerna som de, som de stöttar respektive och de gör det ju väldigt bra också, alltså de, ja det är som så välskrivet alltihopa det är ju som sagt, det är en film som drivs av sina karaktärer. Ja, verkligen det märks ju att manusförfattaren har jobbat stenhårt på att verkligen får den här dialogen att flyta mm. och mm. att man aldrig någonstans ska tappa vem det är som säger vad. Det ska fortfarande vara liksom hålla sig till den karaktären. Det är inte så att den helt plötsligt säger någonting som inte stämmer med tidigare eller med beteendet. Mm. Och när de väl då går från den här upptrampade vägen som som de har så, så är de riktigt obekväma. De gör någonting som de inte är vana vid. Ja, mm. ah, det är snyggt. Det är riktigt mm. snyggt. Och så har ju då naturligtvis Jack Nicholson, Red Kinnear och Helen Hunt lagt sin extra krydda med sködespelleriet till mm. den här blandningen och det är, mm. det är suveränt alltså. Det är 90-tal när det är som bäst 90-talsfilm. <laughs> För det är, det är en del 90-tal över filmen. Det, det känner jag verkligen. Både... –som tema och genre. Mm. Och så skådisar också. Och det, ja, det är en rätt mysig film. Mm. Det är ju nu när alla karaktärer– egentligen –har lärt känna varandra ordentligt– –och eh, börjat att interagera mer. För som sagt, Simon och Melvin– –hade ju inte mycket kontakt tidigare. Nej. Och Carol var ju bara Melvins servitris– –när han var på restaurangen tidigare. Mm. Mm. Nu har de ju helt plötsligt lärt känna varandra mer– Mm. Och det är ju då, så att säga, nästa steg utav eh, filmen inträffar. Det är ju att Simon är ju bankrutt. Mm. Då blir ju Melvin satt till att eh, skjuta Simon till Baltimore för att eh, försöka få lite ekonomiskt stöd från eh, ja, Simons föräldrar. Så att han ja, träffar dem direkt och, och ber om det. Och eh, Melvin vill ju inte åka... ...på hotell med... ...med en fikus som man säger... <laughs> Nej, ...så att det inte det händer någonting där... ...så han vill ha... Um, ...ett förkläde som det mm. brukar kallas... Mm. ...a chaperone... <laughs> mm. Mm. Men, ...med någon som är där och ser till att... Um, ...inget dumt händer... ...och um, vem är då bättre än Carol... Mm. ...så helt plötsligt är de ensamma... ...i en cabroulet... ...och driver... ...genom USA... Och det är ju här nästa steg i deras relationer och hur de interagerar med varandra och eventuella kärleksintressen och mm. utvecklingar börjar och puttra. Men där vill vi inte gå vidare särskilt mycket. Nej, för, för där kommer det ju verkligen igång på riktigt och som sagt, det, det, det är just att grytan börjar puttra. Mm. Så vi... Vi ska inte avslöja vad ingredienserna är i grytan är och liksom vars hela det här koket bär. <laughs> Utan det, det, det är bättre att stanna här i sådana fall. Och, mm. och så får de som inte har sett filmen verkligen få uppleva vad som händer därefter. Hur, hur relationerna egentligen växer, åt vilket håll de går och hur alla tre utvecklas. Och sedan vars det hela hamnar. Mm. För det är en viktig resa som de gör där verkligen. Just oh ja. när de får... När de får komma ifrån alltihopa och komma ifrån sina egna trygga hem eller vad kalla det för. Och faktiskt vistas med varandra hela tiden. Ja för nu är de ju inte på sina upptrampade stigar längre. Nej, precis. Det, det är inte att, att Carol hela tiden befinner sig på, på, på kaféet och att det är där som hon träffar Melvin. Och att Melvin och Simon träffar varandra bara som flyktigast i trapphuset eller utanför sina lägenhetsdörrar och sådär utan... Ja... Nu, nu är de ju utanför sina respektive bon. Och det blir ju intressant. <laughs> mm. Det blir det minst sagt. Ja, det är, det är många, många bra scener, många roliga och fina repliker. Mm. Och eh, många incidenter som, som eh, sker här under resans lopp. Så jag hoppas att de som inte har, har sett det här kommer att få uppleva det. Själva. Det är värt resan, helt mm. klart. Jag ska göra en liten personlig reflektion här och säga att eh, jag tycker filmen är som absolut bäst fram till att de ska resa till Baltimore. Mm. Och det är inte så att resten av filmen på något sätt är dålig. Absolut inte. Jag gillar dynamiken bara lite bättre som är där innan. Mm. Och det är nog bara för att jag tycker att hela filmen skiftar om mer till just romantisk komedi när de reser iväg. För då börjar de här klassiska klyschorna att dyka upp. Det här med den obekväma träffen på fin restaurang ja. och missförstånden och felsägningarna och så vidare. Det, mm. det skiftar tempo lite och inriktningen en hel del. Jo mm. visst Och det kan jag väl personligen tycka är filmens svaghet. Men det är min personliga smak så jag, jag misstänker att du inte kände riktigt likadant där. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag, jag håller absolut med om att eh, den skiftar ganska kraftigt där. Men jag tycker också att det gör filmen väldigt intressant mot då, sin, sin andra halva och sitt avslut. Mm. Just hur man totar ihop alla på det här viset och alla kommer närmare varandra och det blir mer direkta konflikter och... Jag tyckte bara att det blev lite roligare ändå. Mm. Och det, det blir lite mer go till filmen det blir lite, lite mer driv. Men det är som sagt, de skiftar ju tempo ganska kraftigt. Det är som att man går från att ligga på andra växeln och små puttra Och så plötsligt så är man som inne i femte växeln och bara gasar på istället. Mm. Så det, det kanske går lite fort på slutet. Men jag gillar ändå tempoväxlingen. Även om det var himla trevligt också där i början med hur allting växer fram. Jo, men det är ju just det där att då har vi vissa roller och vissa situationer som kan uppstå. Mm. Nu är de i en helt annan situation. Och det är ju naturligtvis en, en bra situation. Den är fortfarande lika välskriven. Mm. Det är väl just, som sagt, bara det jag nämner. Att vissa amerikanska klyschor när det gäller just romantiska filmer börjar att eh, smyga in. Jag menar att eh, Carol är kärleksintresset och att det eh, ska bildas någonting där är ju ganska tydligt tidigt. Jag menar mm. som sagt, det är en amerikansk Hollywood-produktion. Vad väntar ni er? Det känns inte genuint, eller? Nej, faktiskt inte. För resten av filmen känns så ärlig på något sätt. Och så känns resten som att jo men, nu körde vi slut på ärligheten så nu kör vi lite säkert med de här beprövade metoderna och beprövade ja. scenarierna. Mm. Där vi då slänger in de här tre karaktärerna. Jag förstår definitivt hur du känner. Jag kan väl tycka att Kritiken är absolut inte obefogad Men jag, jag reagerar bara inte, inte lika mycket på det Nej, och det är ju förmodligen en smaksak där mm. Jag, mm. jag är ju den gnälliga av oss <laughs> Precis, ja, ja Och är som Simon, jag är lite mer naiv av mig kanske Ja, och jag är Melvin, lite mer cynisk <laughs> ja. Precis Och det är därför vi kompletterar varandra så bra Ja, o oja. ja. Men jag kallar inte dig Ficus i alla fall. Nej, det är... Så länge det är så Då är det lugnt för mig Då kommer jag inte komma och knacka på din dörr Och försöka brusa upp Nej det är bra, det är bra. Du, du har ingen arg kompis med dig som... Nej, nej, visst, som plötsligt går lös Så att du blir rädd verkligen Nej då, nej då. Fullt, så, fullt så lika är vi inte De här två Visuellt är ju det här en, en väldigt tilltalande film. Mm. Det är väldigt vackert kamerarbete. Inga speciella miljöer egentligen. Det är liksom storstad. Ja. Vi ser liksom New York-miljöer som vi har sett tidigare i andra filmer. Mm. Jag menar, det är snyggt klippt. Det är snyggt filmat. Men vi märker också att någonstans har tänkt att ja, men ni, har, ni har redan sett de här miljöerna vi behöver inte göra någon enorm grej av att titta nu går vi ner för Times Square och nu är vi där och nu ser vi detta utan nej det här är ja. människor som lever i den här staden den är inte speciell för mm. dem och därför förmedlar vi det genom att inte göra en enorm grej av att det är den här staden Nej utan det är, det är som bara en, en generisk amerikansk stad mm. och det känns väl rätt skönt egentligen att de inte behöver lyfta fram en massa detaljer här var för att tala om vilken stad det är eller att staden ska vara en, en riktigt stor stad som är väldigt pampig, se på våra skyskrapor här eller något mm. sådant utan... Man ser en, ett vanligt café, man ser en restaurang, man, man ser lägenheter som är mer eller mindre normala även om nu som sagt Melvin har ju sitt sätt att bo på och Simon har ju sitt sätt att bo på och Carol har ju sitt också så det skiljer sig ju rätt mycket men ja, bara trevliga vanliga miljöer som man som kan relatera till mm. hu hur lätt som helst ingenting speciellt alls med dem sen finns det ju antydningar till att det är just New York, att jo, eh, visst, man ja. ser frihetsgudinnan på eh, ja. bilarnas registreringsskyltar och eh, de nämner väl att eh, Carol bor i New Jersey och det är en massa sånt där som gör att vi ändå vet vilken stad, mm. men vi behöver inte få det dunkat i ansiktet Nej nej, precis men eftersom att det inte är någon så att säga spektakulär visuell film som vi mm. annars har en tendens att välja mm. så äh, räcker det kanske med den lilla munsbiten och äh, vi går vidare till att helt enkelt summera våra känslor för den här äh, filmen. Mm. Så Thomas... Mentalt stabil eller mentalt instabil? <laughs> <laughs> eh, väldigt mentalt stabil. Med vissa då märkliga tendenser till sig. <laughs> I form av de här karaktärerna som är alla tre väldigt speciella. Just när man väl börjar lära känna dem. Alltså just att man presenteras med Melvin. Det gör ju ändå att han är ju nästan ett slag i ansiktet på en man, man som kul lite grann av hur speciell han är en väldigt excentrisk människa verkligen men som sagt, det finns ju fler sådana människor i den här filmen och det är ju just de som gör hela berättelsen och som gör också att jag tycker så mycket om livet från den ljusa sidan och jag tror att det överlag är en film som, som rätt många människor faktiskt tycker om mm. för den har en rätt skön berättelse till sig den har ett rätt skönt tempo också och så alltså jag vill inte komma ifrån som att karaktärer och rollprestationer det liksom går så mycket hand i hand det här att samtliga personer blir som porträtterade så fantastiskt bra av sina respektive skådespelare så att eh, överlag är det ju en, en väldigt rolig och väldigt trevlig lite feel good film verkligen får mm. mig att gå bra att se den här man ser plötsligt livet från den ljusa sidan kanske. Ja, man gör verkligen det. <laughs> jag vill dra en liten anekdot för den påverkar lite hur jag ser på den här filmen. Ja. Och det var att jag såg den här av en slump. Jag gick på gymnasiet och helt plötsligt så organiserades det en, en filmvisning i aulan. Mm som det var öppet att gå och se om man hade tid eller timme eller vad som nu gjorde att man inte hade lektion. Mm. Mm. Så att jag och ett par stycken gick ju och tittade på den här. Jag hade ingen aning om vad det var för en film. Jag bara tyckte att Ja men film är kul, att ja, vara på lektion är inte kul. Nej, exakt. <laughs> Självklart. Och detta från en som ändå trivdes rätt så bra på gymnasiet. Så. <laughs> men så jag glider in och börjar titta. Och visste ju inte riktigt vad jag skulle tycka precis i början. Jag undrar, vad är det här för galen panna? <laughs> <laughs> men samtidigt som Melvin som karaktär är ganska obehaglig ärligt <laughs> talat så har han en charm förmodligen då genom Jack Nicholsons skådespeleri oh. som gjorde att jag, jag tyckte bara han var helskön som sagt, ingen jag vill umgås med men mm. var bara så oerhört kul att få se och jag har fortfarande den där känslan som jag hade där när jag satt i mörkret i aulan att det här är en film som är väldigt speciell. Och en jag, jag vill säga igen mm. Och det var ett riktigt nöje Att faktiskt återbesöka den här nu För programmets skull Både jag och min sambo har suttit och skrattat högt Och diskuterat och haft riktigt trevligt Under den filmkvällen vi hade Ja, det förstår jag Det ska ha varit kul att se den just vid, vid den tidpunkten Jag såg nog inte den här filmen när den var allt för ny första gången. Utan det hade nog hunnit gå några år. Mm. Det, hade varit, det hade varit roligt att se den- just när man fortfarande gick i skolan. För ja, jag, jag tror också- att jag hade reagerat som dig verkligen. Att, men seriöst, vad är det här för någonting- jag sitter och tittar på just när man- som sagt presenteras för Melvin- och hans udda vardag? Mm. <laughs> och sen hade man säkert också- tagit till sig väldigt mycket av, av honom. Och ja, det hade varit en speciell känsla verkligen. Så jag förstår om filmen har- gamla fina minnen på det viset mm. alltså min reaktion till den har varit som reaktionen till mycket annat som jag har kommit att älska i skön litteratur och film det är mm. oftast den här vad tusan är det här för någonting och sen blir man helt förälskad mm. många av de här stora filmerna som man nästan kan se om och om igen har det varit en vad i är det här ja ja och det är de som verkligen fastnar också. Ja, visst. Jag lär återvända till Melvin och Carol och Simon i framtiden. Ja, definitivt samma här. Och vi, vi hoppas väl verkligen att de som har lyssnat på det här avsnittet nu dels ni som inte har sett den här filmen på länge ni heller kanske blir påminna om att ja, men just det, det här är väl en ganska skön film egentligen. Och så se om den helt mm. enkelt. Och så ser då alla de som inte har sett filmen tidigare som förhoppningsvis då tar chansen att göra det nu och lägger den här åtminstone som en ja men det här ska jag komma ihåg och, och kolla på mm. för det, den, den är ju väl värd att se det är den Fantastiskt välskriven fantastiskt mm. välfilmad enormt bra skådespelar från alla inblandade egentligen mm. visst ja, men det, är en, det är en av de här feel good filmerna som du pratar om som ja. äh, man behöver se lite ibland om inget annat för att få känna sig ganska normal trots allt. Ja, visst. Ja, det är svårt att inte göra när man som sagt... När man ser de här karaktärerna som alla har sina egna problem egentligen men som väl också påminner en lite om att då, det här med normal, det, det finns inget sånt egentligen utan vi är väl alla lite småtokiga av oss på ett eller annat sätt om man, bara, om man bara börjar granska sig själv och granska de personer man har i sin omgivning. Nej, eller mindre. Men nu när vi redan har en svackande psykologisk hälsa så kommer det ju inte att bli bättre. Nej, det kommer inte att bli. Inte med de planerna vi har. Nej. För nästa gång tänker vi uppfylla ett, ett litet löfte vi gjorde innan sommaren. Mm. Så vi får väl se om vi om vi klarar de högt flygande planerna som vi ska ge oss in på. Ja, verkligen. Ja, det blir, det blir spännande. Så förhoppningsvis är ni, vågar ni alla er mer på den resan. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Jag heter Daniel Ling Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.